Godmorgen og velkommen til Jørgen Vestermorgennyheder. Det er mandag den 29. august, og vi er klar med følgende nyheder. Aktier i ny uhyggeligt dyk, dyk. Den internationale valutafond spår flere år med inflation. Boligrenterne tortner i vejret. Ja, som man kan fornemme, så er det ikke just positive nyheder denne mandag morgen. Du lytter til Jørgen Vestermorgennyheder, og mit navn er Simon Richard Nielsen. Aktierne rasler ned. De amerikanske aktier brædede ned fredag aften, og det var efter, at chefen for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, han udtalte sig i nogle noget mere strammeragtige toner end ventet, og det var i forbindelse med det her pengepolitiske topmøde i Jackson Hole i staten Wyoming. Og det betød altså, at for det brede S&P 500-indeks og det teknologitunge Nasdaq-indeks, så var der tale om den største nedtur siden starten af sommeren, det var den 13. juni, S&P 500 indekset faldt med 3,4 procent og Nasdaq indekset bakket med 3,9 procent. Og den amerikanske inflation den vil formentlig forblive høj i en længere periode, det siger den internationale valutafond. Og derfor så mener de også, at Federal Reserve's, altså den amerikanske centralbanks vigtigste opgave, det er at få bugt med prisstigningerne og ikke igen begynde at lempe pengepolitikken for hurtigt på den anden side. Sådan lyder det fra Gita Gopunat. Gopinat, der er vicechef for den internationale valutafond, det vi bedre kender som IMF. Hun udtaler, vi er i en periode, hvor inflationen sandsynligvis vil være høj i et stykke tid, mindst et år, mere eller to, siger Gita Gopinat i et interview med Bloomberg Television. Den økonomiske prioritet er at bringe inflationen ned og ikke læmpe pengepolitikken for tidligt, fortsætter hun. Og hun har også derfor roser til overs for, for den amerikanske centralbank Federal Reserve, som øh, lagde en, en, skal vi sige, en tone for dagen ved sin tale ved Jackson Hole topmødet øh, fredag aften. Og så siger hun til sidst, Det, der var godt, var, at han var meget fast og resolut besluttet på at bringe inflationen ned til målsætningen og sikre, at inflationsforventningerne ikke bliver afkoblet. Det sagde altså Gita Gopinath til Bloomberg. Boligrenterne tordner i vejret. Ja, nu begynder det for alvor at gøre ondt på boligejerne, og det er især de her boligejere, som har øh, boligejer med variabelt tilpasningslån, altså flekslån, de stiger voldsomt i øjeblikket. Og værst er det gået ud over F3-lånerne, det øh, fortæller Finans i dag. Øh, de henviser til øh, den seneste uges auktioner over fleksobligationer. Det er både hos Totalkredit og øh, nordea der har været i gang med at forny, øh, altså tilpasse de her tilpasningslån. Et afdragsbrit F3-lån på 1 million kroner koster nu 2.040 kroner efter skat om måneden. Og det er altså en stigning hver måned på 1.600 kroner. F3-renten ligger nu på 2,32 procent, og det er det højeste niveau på en auktion i hele 11 år. Og til den udvikling, der siger Lise Nytoft Bærman der er chefanløb og indodere kredit, familier med store lån bør allerede nu kigge deres budget igennem. Med mindre familien sparer et stort beløb op hver måned, vil der være poster på budgettet, som man vil være nødt til at spare på i de kommende år. Det er ikke nogen sjov situation. Og det siger altså Lise Nytoft Bærman til Finans i dag. Et hurtigt kig på kalenderen i dag er også hurtigt overstået, for der er kun Per årslev, som kommer med regnskabssal. Vi i slutningen på måneden, så der er ikke de store nyheder på makrofonden. Og så kan vi også konstatere, at den her vilde danske regnskabssæson, ja, den er ved at lakke mod enden. Som altid, lyt med, til, lyt med på Millionærklubben. Vi sender live fra kl. 9.06 til kl. 10. Mit navn, det var Simon Rikker, det er Simon Rikker Nielsen, og det var, hvad vi havde valgt at bringe til jer i Jørgen Vester morgenheder. Ha' en god dag.